زم پرانټ کې نه کوم چې نو هغه له واده څخه د هغه سره چې په دې کې پدې امله چې د اکټرسیا سره دغه څه کوي ځینښه هغه په دې کې کومه پروسه نه ناروغه هغه څه نه کوم چې دغه څه نه کوي او خاصې په معلوماتو کې منرخ کار یا زموږ په وخت کې کله څه نه کومه دلته لار شاته لا څه خبرې داسې وکړم په کومه په لور د ځان په تاسو چې څنګه دی وخصو بونې مې وزیداسې چې یوه مې کې د نننه چې انټرنل دا تاسو نه مې کړی مې نه جوړې د دې د هغه ښار مې ته چې په هغه ځای کې د سر دین کوو زه ځان سره متري چاته راګموم چې esi اسم و 10 رمزان رائع. اهم وقطت دعائه. اما جو بين هاو بعد او قبل او قبل او قربى وTele. دهجون ربع او قربكم او بعد... ...س coughing و لطنهم او بعد... ...سانيك رعن statistics... ...وجوم تخمیره م ؟ ذهب خامتم مسلم رائعها؟ دهنيا تم смог به مستقورتان دو رائع لما. دهنے تک ثم امام داندان دوتون نشمر برو دراسته. دهنم رائعاته قدت؛ یا پناروم چې موږ او څنګه چې کومه سوال ده چې موږ درته راوځو نو ته جی شې چې معلومات ته خبرو لري نو تاسو دا کژن شار بس دوه لږس نو نه پېپېنته شي سم نه پېپېنته نه 90 لګه لکه چې او که ده دوشوه ارمی با دسیزفیرو با درانگیسیل که بینتالی ساکه ایرکی اوه ایرکی کسوان که کاما که کاما که او کراه مانا آمه دی ممبرشیمیسی که فریده و عباد جلکی پوتی با مم که با سومکا که تاک باییسی که سندره با وی پیو عباد جلکی پوتی با سپشونه چی پریم د دویان چې مونږ دې کشف کړو هغه تیر کال ورته شو د یو څه چې مونږ شاو دې بل هغه هم چې ورته کېږي دا دوه لومره جواب مونږ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 یہ لوگ پایو ماکی مسکین دکاندار تو ہم کہ جی جیو ٹائم با ایگزٹ کیو دیتا ب ایمیگریشن کی اپ کے اگلی یعنی کہ منس کی پرکائیو نہیں ہے جنارا پر خبر متند ہے ہاں یہ تو مسئلہ جیسے اتا نہیں زیادہ ضرورت نہیں نو اب سے کہا چھی ہم کت دیر کا ہے ہمارے پاس اپجان شروع ہے باوز جنارہ بعد کو شiras کا دغه د ټوکیټ نه راټولل سره کار دی ځم دو گھنٹې ګیرچا پیر د پیسو معنی ده چې ګیرچا پیر د ټوکی تا کې شو ورو دي ګن کا پېښ ورو دي تاسو دي چې په خلک ور دي او بل خلک دا څه شي نه چې لکه اوس خلک مو یې شي وس نن څه زړه په چې سباره سره سلو کوړې لکه نو د وی و لکه ډیر او خه کوم دکا نو کړې شو یا سراسي کوله پټه یو ام په دین یت خرڅو کې تیاره هغه بو نه کوم وروځي دا نه نه ځان او مهنت کومه تیاروي کنه جذب او سبا ما تری کورونه راتوي واسي موږ د دباجه نه خلکو چې لاګه په خو مها کې اعلان پیسي وسال کوته نو نه اړبانه دا سم نه خلاص خلاصته نه خلاص په ورشي دی نو مه یو دا سکارو وو ستا د نظر لیدې په خپل لا کې راو په سينډو کې د سو هغه راي ردی پټی له بده وزه ته او ردی پټي کوې چې دا زه یې نه تا ته سپا او ما سپا ته چې د سریس ته دی د جاکمن سينډو را دي یاد چې کوم شروع درا وکنن باوی باندې پدې ټاکونکو نه دا ولا اجشن کولې 166 ډر په کې دا وشي د کور کښې په یوره مې وښوښه ته په ګڼوستي د بارا انټرسکوي نو هغه ګورمنټ د پروژې چې 17 ارب ریال نه ځان نه لري په هغه اډې څخه د هغه د کډوالو چې بای د ټېکپل په داسې په واده شاته دیا په دولس لري هغه سم نه شي چې کوم دښ په شې وي نو ورته د خلکو داسې ټیک او آزادی او خلکو چې نه سره داتلوقات د غشي ولا دوی په د بارو دي شي ورکڑے پر تکر پجوز ورس وافس شاید آتی که انکریز را ہوستی ایسا. من دو اکیسی را ٹولی که نا. او ادھا جزیاد تری سی ادھا تیل اکا چینہ ورکڑے رہی. ورکڑے تکر او چینہ دا. ڈانٹرول آرمی که دیلانگی بیناد آرمی معلوکی و د مخلی دیلیه که هایده ڈالی ورطه دیلانگی خودتی دیلانگی بیناد آرمی محلوکی ڈالی اوڈ اگیده کسی شورو پادر لکه تا تا تا تبیه اخلاق شد تاسال کمپنی ده تاسال سی فور ده تاسال سی تری ده تاسال سی وان ده که ماسال مسی وان ده ڈالی رازتاره پین زو عرب رو اته به منده پازوس نه کورپه ای شپټله کوي اتیا له کوي په مالا کمیشن نه دي نو ارمی والو پکې دغه شیم شروع کوي درخه خبره باندې کولم چې لکه چاینا والو هم دا باندې مرګ کوي بغیر قالہ وین کومیلہ کټالہ کټالہ بټیکو چاینه والے اندر کیږي دا ارمی والے کو وخت مخې ته کیتا چې دا کسې دا اتنټیک دی را صحیح دی د سرلاسی 4 یا سی 1 یا سی 3 یا سی 2 لیول ته کنټرکټر دے ده هم د 2 دا ټیک دا ورکې سټیک ته هم تر کې ابي کوکار سره وارس تبو ولا کار کې او قطانا بنا چې کومه خبره کې نو دی ورته وای تا ته وې چې نو زبېدل کارونه خوونه ونه ونه کړې تیارې کې یادونه کړو نه ډراما پښ شور هغه صبر هم مهنت کې قيمه وټای کړي او په دې میدان سره سمبال کېل خاورې کې نه ترته باندې پښتکه پکا راځي سدې zikr kul hadiye nasallah